Do faksa, do faksa, do Ranije smo pričali o Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, njegovoj novijoj povijesti, uspisima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razivjela svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi, rekao nam i prodekan za nastavu, profesor dr. Krunoslav Zmajić. Evo što se tiče samog Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku mogu istaknuti da mi zaista imamo sve studijski programe unutar same vertikale što znači da imamo prediplomski a, stručni studij s tim da se on izvodi jedan dio na našem dislociranome studijskome programu u Vinkovcima, tamo imamo dva studijska programa, to su u stvari mehanizacija i agrarno poduzetništvo u istom momentu u Osijeku imamo također dva studijska programa, to su u stvari bilinogojstvo, smjera ratarstvo i imamo ove studente tehnike. Svakako da ono što je karakteristika i dobro reći za taj prediplomski stručni studij, on stvari podrazumijeva da nakon završetka studijskog programa, studenti, odnosno dobiju naziv prvostupni, stručnog prvostupnika, imaju 180 ECTS bodova, što u načelu znači da uz određenu e, ispite razlike mogu nastaviti u vertikali na samome diplomskom sveučilišnom studiju. Ono što su ciljkupni, odnosno ti programi koncipirani, e, sva četiri studija HZ programa bazirane su velikim dijelom na stručnoj praksi, tako da negdje studenti koji završe te studijske programe imaju negdje oko sedamsto pedeset sati stručne prakse a preostali dio uglavnom se odnosi na teoresku i praktičnu nastavu, odnosno i dio laboratorija, koja se u stvari izvodila u različno pojedinim studijskim, studijskim programima. S druge pak strane, kada govorimo o prediplomskom sveučilišnom studiju, također imamo stvari jedan studijski program koji se zove poljoprivreda. Unutar toga studijskog programa poljoprivreda imamo pet smjerova. To su u vertikali agroekonomika, to je bilinogojstvo, zotehnika, hortikultura i mehanizacija. Uh, također studenti Dobijaju naziv, završeni a, prvostupnik sveučilišnog studijskog programa, poljoprivreda, odnosno određenog studijskog programa koji su studenti završili. A, također imaju 180 ECTS bodova kada dobiju tu samu diplomu i imaju mogućnost nastavka studija izravno na diplomske sveučilišne studije bez ikakvih ispita, razlika i svega drugoga. Možda razlika ili specifično za razliku od stručnih studijskih programa, tu imamo znatno manje prakse, odnosno imamo 75 sati prakse koje ga studenti moraju proći uz svakako terensko nastavu i laboratorijske vježbe koja se odvija na pojedinim studijskim programima i karakteristika je u stvari da mi kroz te prediplonske i studije već tada Želimo na neki način osposobiti i osposobljavamo studente da oni mogu organizirati određenu poljoprivrednu proizvodnju, da li ona bila na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ili se ona odvijala u velikim e, trgovačkim, odnosno velikim poslovnim subjektima. E, ono što je na neki način ugledano u studentima prediplomskog njihov krajnji cilj svakako je nastaviti dalje na master studijskom programu odnosno upisati diplomske sveučilišne studije u tom diplomskom sveučilišnom studiju kao fakultet smo ka specijalizaciji na pojedine grane unutar toga tako da smo u nekoj vertikali ostali paralelni tako da recimo imamo studijski program agroekonomika Uh, imamo također studij biljnog ali studij biljnog vojstva sada grana na četiri uh, smjera, tako da imamo pojedinim specifičnostima kao što je biljna proizvodnja, uh, oplemenjivanje uh, i semenarstvo, uh, zaštita, bi, zaštita bilja. Uh, kada je u pitanju pak opet uh, recimo hortikultura, nju smo također granali na uh, vočarstvo, vinogradarstvo i minarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo Ovaj, vinogradarstvo i vinarstvo s jedne strane, s druge strane pa opet imamo povrž, proizvodnju uh, cvijeća i povrća, kao jedan poseban studijski program, i imamo ekološku poljoprivredu, kao tako. Uh, uz to također imamo zotehniku, ona ima tri svoja smjera, ona ide na hranbu da močeg specijalna zotehnika i uh, lovstvo i pčelarstvo kao tako. Uh, Poljoprivredna mehanizacija mehan ostaje i dalje samo mehanizacija i na neki način s time se u stvari a, Poljoprivredni fakultet a, okup, odnosno, a, zaokružio cijelu cijelinu unutar same poljoprivredne proizvodnje i za potrebe na tržištu rada za područje cijele istočne, cijele istočne Hrvatske ćete se javiti. Ja, a, šta je sa pozdiplomskim, onda studijima tako? Da, da, također mi imamo mogućnost znači za dalju specijalizaciju, to su nam stvari poslje diplomski studij, imamo poslje diplomske specijalističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobiju još veća specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom a, kao jedan od specijalističkih studijskih programa, također postoje i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno unutra samoga ratarstva, a ono što je u na neki način kruna, to su ustvari doktorski studiji, imamo jedan doktorski studij koji se zove poljoprivreda, ali u toga unutar toga doktorskoga studija imamo sedam smjerova, od smjera agroekonomike pa do a, i programa ratarstva odnosno bilnogojstva, zaotehnike, i sveka drugoga unutra toga. Tako da smo jako široki, u stvari omogućujemo stjecani doktora, doktorat, odnosno doktora znanosti iz cijelokopnog područja a, biotehničkih znanosti, odnosno cijelog područja same poljoprivrede, kao takve. Jesmo prešli sve, jesmo. E, zanimam je, sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta u posljed... jako puno, jel? Da, da. Da, što se tiče ovaj, doktora, mi možemo reći da mi u stvari upišemo s obzirom na ove studijske programe kakve je, i jesu, upišemo negdje otprilike između 20 do 25 eh, doktora znanosti. Ono što mi se možemo pohvaliti da veliki dio tih doktora znanosti, u stvari, odnosno budućih doktora znanosti, studenata na doktorskom studiju dolaze iz privrede, odnosno iz samoga gospodarstva gdje steče određene dodatne kompetencije kako bi mogli eh, transferirati to znanje i u svoje gospodarske subjekte, odnosno za cilokupno gospodarstvo i s tim smo veoma ponosni, a možemo reći na godišnjoj razini to bude negdje između tri do pet doktora zdanosti. Kreće nova akademska godina. Brucošima je potrebna malo veća podrška oko upisa u prvu godinu i snalaženja na fakultetu. Tko to najbolje radi nego studentski zbor. Kako vam studentski zbor poljoprivrednog fakulteta može pomoći, reći će nam predsjednik zbora Dominik Razman. Odmah pri upisima imamo direktan kontakt sa brutošima mi im pomažemo direktno da se upisuju na fakultet, mi im pokazujemo gdje je referada, objašnjavamo gdje gdje ko šta stoji, šta radi na fakultetu. Također kada krenu, odmah se, kada dođu na upis, odmah se informira da na našim službenim stranicama na Facebooku imamo službeni profil, službenu web stranicu i da, da preko toga najčešće komuniciramo sa brutošima, tamo se oni mogu informirati o svemu u rad studentskog zbora može se svaki student uh, fakulteta i Brucoš i više godine uključiti, bez obzira što nije na papiru u studentskom zboru. S, nama i treba podrška naših studenata posebno za projekte koje dolaze. To su, na primjer, studijenski časopis Phoenix. Tražimo autore članaka, kad studenti mogu slobodno nam poslati neke svoje članke. Mi ćemo ih objaviti. Stižu nam mnogi projekti, na primjer Karijera Day, PFOS, Agro, PFOS Day i uh, okrugli stolovi s nekim poduzetnicima kojima u kojima želimo tim projektima zapravo nekako da naši studenti ostvare prvi kontakt s nekim možda budućim poslodavcima i tu nam svakako uvijek treba podrška studenata i svako se može priključiti u radu studenta u studentskog zboru. A sadašnji studentski izbor je izabran na mandat od dvije godine, znači do 2019. godine i onda će se tada raspisati novi izbori i onda se tada još može službeno jel, da ući u studentski izbor ali do tada nema nikakvih problema, studentski zbor je apsolutno otvoren za sve studente pokreće studentska strana emisije gdje zapravo okupljamo uh, sve studente u ovom slučaju poljoprivrednog fakulteta koji će možda iz malo drugačije perspektive opisati ipak ovaj proces studiranja jer kada razgovaramo sa, ja bih rekla, predstavnicima službenim predstavnicima fakulteta onda to zapravo ovaj, izgleda malo službenije, ali svi znamo da nekako studentska priča bez obzira na uh, sve obveze koje zapravo studiranje donosi je i malo light ipak verzija, tako da ovaj dio emisije ovaj slobodno možemo ovaj razgovarati o pozitivnim i o negativnim stranama eh, studiranja ali konkretno eh, na poljoprivrednom eh, fakultetu moj sugovornik Ivan student pete godine eh, što studiraš i ovaj koji su tvoje nekakve ovaj interesi i ciljevi bili pri upisivanju poljoprivrednog fakulteta Ljepo zdrastvujte slušateljama ja sam Ivan Šarić ja sam Evo kao što je rekla voditeljica, ja sam druga godina diplomskog studija mehanizacije. E, kad sam se odlučivao koji fakultet smjere mehanizacija je bila moj jedini izbor, e, njega sam jedinog stavio na, na, moguće, na moguće izbore i na susreću upisao sam. E, Oduvijek sam htio to studirati jer s time se bavim već e, dugi niz godina, imamo obiteljski posao samo u tome sam se vidio i svaki godine sve više i više volim e, taj posao kao i samo zanimanje. E... Morat ću te prekinuti obrosti. molim te ovaj ti si mi sada prvi studentski ugovorni koji imao samo jedan odabir pri upisu na fakultet jako hrabro ali opet s druge strane nekakav poticaj vjerojatno imaš od roditeljske perspektive koliko je zapravo to ovaj, utjecalo na tvoje daljnje ovaj, nekakvo opredjeljenje i struku. Pa svakako da je bitno potpora roditelja ali oni su meni ostavili e, otvorene e, ruke da ja biram što god ja želim. Mogu sam izabrati bez problema i psihologiju, recimo na hrvatski jezik, nježenost. Ja sam odabrao mehanizaciju jer tome se vidim. Uh, već tada sam imao svoje neke ambicije, svoje neke planove koje samo nadograđaju na fakultetu. Znači fakultet sam shvatio kao mjesto gdje ću ja samo razvijat svoju ideju, a ne gdje ću samo pijat što mi neko drugi nameće. Znači, jedan kritički, malo drugačiji osvrt ovim formalnom sustavu obrazovanja, a zapravo dobra podloga prakse. Koliko je evo do sada, s obzirom na tvoje studiranje, si imao priliku uopće imati nekakav praktični dio uz ova teorijska znanja? Dobro, što se tiče praktičnog dijela, svako će se moći složiti, čak i upravo fakulteta, da smo tu slabi, s obzirom da je mehanizacija takav smjer gdje se traži e, široko praktično znanje, tako da neki studenti možda koji, koji dolaze iz centra grada, njima malo to bude teže, ali fakultet se pobrinuo sa partnerima okolnim znači, firmama u okolici Osijeka sa svojim pokušalištima da se studentima omogući i praktična nastava. Praktična nastava se e, održava e, svake završne godine, znači na kraju prediplomskog studija, treća godina i odnosno druga godina diplomskog studija, gdje se, e, gdje se ima Otprilike 75 sati prakse i tako da studenti odlaze na, u firme u okolici Osijeka gdje mogu okuziti zapravo što znači raditi kao tehnolog, mehanizator u tim svim postrojenjima i što je zapravo nekakav opis e, smjera mehanizacija mi iz novinarske struke kad kažemo mehanizaciju, onda meni prvo što pada na pamet je možda neka tehnička podrška, montiranje, priloga sve ono što radi neko drugi a za, što mi treba nekakav stroj jesam li možda na tragu toga ili sam totalno otišla u krivom smjeru pa sto posto ste pravu samo je to vrlo što ste vi rekli dosta, dosta usko zapravo mehanizator E, njegov opis posla je vrlo širok. Nje on daje, kao što ste rekli, podršku u proizvodnje hrane. Kao što znamo, hrana se ne mogla e, proizvoditi na tako suvremen, brz i kvalitetan način da nema mehanizacije. Stoga je potreba neko ko će to i znat odabrat pri samoj kupnji u nekoj firmi, ko će to vodit e, računa o njihovom servisu, jer... Svaki stroj ima za sebe propisane propisane vremenska razdoblja to jest intervale kada se treba pregledati to jest servisirati, neko treba biti ko će biti na raspolaganju 0 24 sata, preskočiti i popraviti to jest pozvati onoga ko će to moći riješiti taj problem. Student kada završi poljoprivredni fakultet smjer mehanizacija, on je osposobljen u područjima proizvodnje, korištenja i održavanja poljoprivredne mehanizacije. Sam time on je osposobljen za poslove vođenja tehnoloških parkova u poljoprivrednim poduzećima. Može voditi, recimo, nekakve poslove konstrukcije i proizvodnje poljoprivrednih strojeva, transportnih uređaja i može sudjelovati u, u pogonima za doradu i sušenje poljoprivrednih proizvoda. To, recimo... Redko ko pomisli na to, ali vrlo je bitno i e, znati, upravljati i održavati strojeve za doradu i skladištenje hrane. Koliko ćete zapravo u daljnjem radu, s obzirom da smo ranije razgovarali sa studentima i agroekonomike i bilimnogojstva i, i zootehnike, <kuh> Pa smo zapravo pokušali povezati sve ove tri struke, ja bih rekla koliko u budućnosti morate surađivati, koliko je povezano da bi zapravo ovaj vaš smjer funkcionirao, u stvari vaša struka funkcionirala ili ste sami po sebi dovoljni kao stručnici u tom području? Pa nikako nismo sami sebi dovoljni, pokušalo se... Pokušale su te firme i institucije koje se bave proizvodnjom hrane da, da samo zapošljavaju recimo ratare, tojest bilinogojice u, u nadi da će i oni znati e, preporučiti stroj koji je dobar za to, e, popraviti ga eventualno. E, no, u zadnje vrijeme se to ispostavilo vrlo lošim, lošom praksom tako da se odlučili na sve veći broj zapošljavanja mehanizatora što dovodi do toga da u zadnje vrijeme sve veća potražna za mehanizatorima, čaka, čak je to zanimanje postalo i deficitarno. E, govoriš o strojevima, ja ne znam, sad ne mogu uopće zamisliti koji su to strojevi u pitanju, ali dobro, nažalost radio nije vizualni medij, ali ovaj, možeš li, moram te nekako približiti ipak slušateljima, e, što, kakav je to stroj, što točno radiš sa njim i ovaj koje su nekakve funkcije s kojima... Lajčki kažem pod navodnicima, barata što kad se on pokida, što taj stroj radi? Uf, pa, pa recimo da ima puno, puno, puno strojeva različitih za različite namjene, koje čak ni mi na fakultetu sve ne stignemo obraditi za ovih pet godina. Na što se ljudi tek, tek specijaliziraju nakon fakulteta. Strojeve ko koje mi proučavamo, koje za koje se mi, ajmo respecializiramo, su strojevi koji se koriste u ratarstvu. Naravno, počinje se sve od traktora kao pogonskog stroja, koji pokreće e, njegove znači, priključne stroje. E, tu sad bi moglo nabrojati... Znači ima ih više, e, znači najosnovniji su plugovi, e, drljače, tanjurače, sijačice, rasipači mineralnog gnojiva, e, znači aplikatori pesticida, e, zaštitnih sredstava. E, i sad se oni dijele međusobno tu u, u neke podskupine ali eto, nas tu najviše to e, interesira zbog toga što, što su mi područje koje se bavi e, uglavnom t, t, takvim poslovima ratarstva, da smo recimo negdje na moru radili bi sa strojevima koji se, bave, e, u, koji se koriste u vinogradarstvu, maslinarstvu, recimo u maslinarstvu to su neki sakupljači plodova, tresači, tresači e, stabala za opadanje maslina, a uh, višanja recimo uh, postojte također kombajni za branje grožđa porezivanje uh. jesu li to skupi ovaj strojevi koliko evo kad bi se odlučio mislim iako se se već odlučio u neku samostalnu ja bih rekla mini poduzetništvo ili kasnije onda ovaj, možda veće koliko je zapravo skupa ta oprema i je li ona dostupna možda na ovom području ili ipak moramo negdje izvan granice potražiti ove sakupljače i sve ove ostale strojeve što si spominja Pa dosta su skupi dosta netko ko tek počinje ne može mu se preporučiti da kupuje novi stroj Zbog toga što on još nije upoznat koliko će on se snaći u svemu tome, pa sad da ulazi u neke velike kredite i u neke velike troškove, naravno nikom nije u interesu. Svi počinju sa nečim manjim, što je naravno pristupačnije u cijeni. Pitali ste to za ako recimo, neke specijalizirane strojeve. Njih je malo teže pronaći u Hrvatskoj samim time što nije, nije interes. Pa zato ni nekim firmama nije u interesu da njih prodaje ili drži na, u, u asortimanu asortimanu. Znači sve ovisi recimo o području proizvodnje, na tom nekakvoj. Je kod nas je drugo na priobalju je onda ipak maslenarstvo da. ili nešto da. drugo znači ovisi o području. Da, ovisi o području naravno. Jedini tehnički, pa možda će ti sad zvučati ovaj smiješno i možda izlazim izvan ovaj okvira tvoje struhe, ali kad govorimo o strojima, jedini dio za koji mi je poznat je brtva glave. Ima imaju li ovaj strojevi o kojima ti govoriš brtvu glave? <laughs> naravno da imaju, naravno da. To je brtva glave dio koji se nalazi na na motoru motor, naravno je sastavni dio srce svakog recimo pogonskog, e, pogonskog stroja, traktora, kombajna i tako dalje, da. Znači, dobro, kad bi bile na nekakvom ispjetu, možda bi se čak i mogle izvući ovaj nekim dijelovima. A, rekao si da se druga godina diplomskog studija, znači to je sad već pri kraju zapravo, ušao si u novu školsku godinu. O, ako ja vjerujem, dosta i rasterećen ili se varam, ili ta zadnja godina donosi nove nekakve obaveze, pisanje diplomskog rada i sve ostalo? Pa, zadnja godina... Praus donosi, donosi zapravo nekako rasterećenje, posebno ako se uđe u tu zadnju godinu bez e, ispita iz četvrte godine, to jest prve godine diplomskog. E, u toj zadnjoj godini su posloženi tako da se imaju izborni e, moduli koji se polažu, a izborne module bira tvoj mentor na, na, diplomskom, na diplomskom radu, on ih odabere u, u, u, kao principu da bi tebi pomogao napisati uh, diplomski rad. Pa evo, recimo, primjer, ja ću pisati uh, rad koji se, koji se dotiče poslovnog plana uh, i u tome ću, naravno, povući modul i profesora sa drugog smjera, odnosno, posebno sa agroekonomike, gdje ću, recimo, imat slušat predmet o, o troškovima. Uh Hvala. -huh. Um, koliko zapravo je bilo nekakvih kolegija koji, od kojih ti se ono kak se kaže dizala ko se naglavio i samo da ovo prođe i spomenio si da peta godina olakšava ako si očistio zapravo četvrtu um, koji su ti kolegi možda e, izazivali poteškoće a koje si onako bez problema položio? Bez obzira na profesora ili profesoricu koja je vodila, nego mislim na, na jačinu kolegija. Pa, Problem su predstavljali predmeti koji, s kojima nisam vezan uz struku. To su naravno neki predmeti koji se moraju e, položiti, jer ja kao, kad završim e, ovaj fakultet, ja ću biti inženjer agronomije, pa s time se smatra da znam malo i šire od, od same mehanizacije. Pa ti predmeti su možda malo predstavljali problem jer oni su van zone mog interesa, a naravno najlakši su bili oni koji su, ko, koji su imali baš direktne veze sa, sa onim što ja želim na kraju postići. Spomenio si ranije da zapravo imaš i nekakve, eh, ja bih rekla već možda razvijenu platformu gdje bi mogao nakon završenog fakulteta eh, primijeniti sva stečena znanja, ali ovaj, evo nekako probaj govoriti u ime svojih kolega koji su nekako najčešći, najučestaliji planovi eh, tvojih kolega sa godine, što planiraju nakon fakulteta imali zapravo, spomenio si je da, def, da je zanimanje deficitarno, ali imaju li nekakve nove interese, možda spajanje kakvih različitih ovaj, područja ovaj, ujedno. ono Imaju li poslovne planove? Pa možda. Mislim, nas je, nas je jako malo. Nas je krenilo 50. Evo, sada na petoj godini će nas bit negdje od prilike 10 do 12. To što nas je malo ne znači da je fakultet toliko težak nego ljudi se jednostavno ne prepoznaju. Svate da im je možda to gubljenje vrijeme na, na, na nešto što oni Neće voliti raditi, stoga se e, preseda na druga, drugi fakultet ili nađu posao e, rade na osnovu onog što su završili u srednjoj školi. E, planove rijetko ko ima, zato što znate kako je situacija u državi, pa oni idu na, na, e, na sistem šta god mi daš, radit ću samo da je u struci. Znači, da šta daš ili idemo u Dublin? <laughs> pa da, da. Ba, recimo, naša struka je dobro prepoznata i dobro plaćena u Njemačkoj. Naš, naš fakult, to jest naše zanimanje je čak prepoznato u Njemačkoj samo sa tri godine završene. Navodno tako se načuo da, da ove dvije godine diplomskog studija nik ne priznaju. Znači, već sa onim zvanjem koji kod nas bakalar ili prvostupnik da. gdje je zapravo ja bih rekla i osobno, jer sam završila, ovaj, da nekako ta, ta titula apsolutno ništa ne znači, negdje vani zapravo ovaj, dovoljna za, za otvoriti neka nova vrata. E, onako, pet godina je iza tebe, dosta si prošla s obzirom na ovaj, svoj taj studijski život. E, možda nekakve savjete za nove, iako je sad već akademska godina lagano ovaj, krenula, savjet za, za nove studente evo, koji se nađu prvenstveno ovo je jako veliko izgradi poljoprivrednog fakulteta, onda sa svima ovaj, poteškoćama i izazovima, što zapravo studenti bi trebali evo, znati iz perspektive svog kolege? Pa dobro, sad, sad to ovisi o svakom, svakom čovjeku, posebno ko šta voli, pa malo teško nekom solid pamet, ali u svakom slučaju preporučio poljoprivredni fakultet. Kad god me neko pita, ja preporučim i kažem da bi ga ponovio. E, to je fakultet koji koji ima sve uvjete da neko stvarno uživa u, u svom obrazovanju. Naravno, slušam kolege z drugih fakulteta, neki nisu zadovoljni, nemaju uvjete, puno ih je na predavanju učenice male, kod nas su stvarno velike, imamo preko 70 praktikuma i laboratorija što stvarno omogućava zanimljivu nastavu, profesori su iznimno, iznimno su sretljivi, nikad još nije bilo problema da neki profesor mora ići zbog svog ponašanja recimo na etičkom povjerenstvu ili tako nešto. I što se tiče mehanizacije same, preporučio bi svakome, jer u tome, u tome budućnost radi se stalno na konstrukciji novih strojeva, to su, ajmo reći, onako laički non stop se, se vrti oko nekih izuma, stalno se vrti oko nečeg novog da se poboljša i što je, to je dosta zanimljivo, recimo nekim pogotovo dečkima, ali recimo ima i cura koji koj se vide u tome i bez problema to polažu čak sa, sa zadovoljstvom. Iza nas je Bolonija i Bolonski proces, evo 12 godina već s normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima, onakvim kakvim, kakvim jesu. Poljoprivredni fakultet je prije godinu dana bio nositelj jednog projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojeg smo željeli napraviti određene iskorake, htjeli smo stvari napraviti, odnosno standardizirati naše standarde zanimanja, ali i standarde kvalifikacija, upisati te standarde zanimanja i standarde kvalifikacija s jednim dijelom u nacionalnu klasifikaciju zanimanja, s druge strane u Hrvatski e, registar. Uh, ovaj, kvalifikacija. Uh, samim time smo uvidjeli potrebu s obzirom na 12 godina i s obzirom na tržišni sustav gospodarstva i dinamične promjene koje se odvijaju s obzirom na tehniku i tehnologiju koja je prisutna i u samoj poljoprivredi, jako intenzivna. Mi smo u stvari na neki način išli u jednom segmentu da smo studijske programe dalje išli i proširiti. I nadamo se da ćemo od iduće akademske godine se muči pohvaliti da ćemo na diplomskom studiju uvesti još jedan studijski program poljoprivreda i zaštita okoliša, a na diplomskom studiju išli bi u smislu uh, dajnjega one potrebe koja u stvari se nameće na sadašnjim uvjetima, ono što opet Evropska unija na neki način odatno potiča. To su u stvari tehnički sustav i gospodarenje energijom kao takvom. Svakako da se tu javlja i e, poljoprivredna biotehnologija i jedan bi segment posebno dali na samome vrtlarstvu, znači na radno-intenzivnim kulturama gdje u stvari obiteljska poljoprivredna gospodarstva treba i sebe naći i u stvari ono o opet Hrvatska ima i velike komparativne prednosti koje bi trebala iskoristiti i na taj način u stvari pokušavamo se prilagoditi potrebama samoga tržišta. Moram reći da fakultet jako dobro surađuje sa gospodarskim subjektima i do sklopu tih gospodarskih subjekti u stvari kojega imamo jako dobre suradnje. E, također naše studenti idu i na stručnu praksu. E, uz to poljoprivredni fakultet ima i svoja tri pokušališta. Imamo pokušalište u Vandivčevcu gdje imamo e, koje veličine tri hektara, jedan cijela tri hektara su u stvari e, vinogradi gdje studenti obavljaju određene, određene istraživanja i određenu praksu po pitanju svega onoga što se tiče samoga vinogradarstva kao takvoga. Imamo također 50 hektara tu upravo nedaleko našoj e, nedaljnoj okruženju, te u stvari pokušalište Krisa, gdje se obavlja, gdje se obavlja ovaj ratarska proizvodnja kao takva. Imamo također projekat, ovaj, odnosno pokušalište Antunovac, gdje imamo 8 hektara. Svakako da nam je želja naša pokušališta i proširiti, prvznotno Pomislim na kolege na tehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo toj namjeni, to bi bilo u stvari pokušalište Kozjak u kojem bi onda trebali imati jednu zaokrušenu cijelinu po pitanju obavljanja studentske prakse, svakako da ta pokušališta su u stvari naši poligoni za naš znanstveni rad, ne samo za nas nego i znanstveni rad, tako da očekujemo da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 kreće nova, u stvari slijedi nova akademska godina, novi upisi, nove aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017-2018? Pa svakako mi ćemo nastaviti ovome dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar nama je cilj naprediti taj dio cijelokupne nastave. Moram reći da smo do ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu, koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima osim toga, također ima, imamo u vidu uvesti ured za karijeru studenata gdje bi u stvari pokušali uvesti, dovesti određene gospodarske subjekte ili aktere u samoj poljoprivrednoj proizvodnji, organizirati jednom puta mjesečno tzv. znanstvenu srijedu u kojem bi bili uključeni naši studenti, naši nastavnici, naše kolege alum, iz alumnije, znači naši bivši studenti, prijatelji poljoprivrednog fakulteta u kojem ćemo ovo dodatno pokušati napraviti jednu a, mrežu, i gledajući pozitivno ono na stajalište koje nas očekuje po pitanju osnivanja poljoprivredne odnosno agronomske komore kao takve, na neki način zastititi struku agronoma, ne da ona bude devolvirana u društvu, nego da ona nađe svoje određeno mjesto i na taj način ćemo u stvari pokušati povezati da u stvari imamo što je moguće veću zaposljivost naših, naših studenata. Ono što je veoma bitno i važno, želimo potaknuti kroz je razmus i razmus plus to i mobilnost naših studenata ali ne samo ovaj, odlaznu mobilnost nego svakako želimo povećati dolaznu mobilnost, rekao bih ne samo studenata nego i nastavnika i na taj način ustvari pokušati napraviti određene iskorake. Moram reći da ono što nam slijedi sigurno u budućnosti to je u stvari internacionalizacija naših studijskih programa, znači imamo već sada u planu uvođenje na, pred, odnosno na diplomskom studiju i studijskih programa na engleskom jeziku, kao i na našim posljediplomskim studijima, odnosno na, na doktoratu. I na taj način, u stvari, pokušati privući i inozemne studente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 Evo i samo za kraj, iako vjerujem da ne postoji recept jer je duga povijest napretka poljoprivrednog fakulteta, ali za ove novije, novije i mlađe sastavnice Osječkog sveučilišta na koji način evo, napredovati i stvarno biti jedan, eh, ja bih rekla, kreator eh, lokalnih politika evo, u lokalnoj zajednici i kod studenata a i kod stručnih suradnika i nastavnika. Pa svakako ono što je najvažnije resurs svakoga fakulteta, te to, to su stvari ljudi, treba ulazi u ljude, treba stvoriti sustav u kojima će oni biti motivirani, zaraditi i treba da se fokusirati i dati našim studentima koji su izuzetno vrijedni, ali im treba stvoriti mogućnost i način da oni svoju kreativnost i inovativnost na neki način pokažu i dokažu. Prema tome mi smo u postupku sigurno i Poljoprednije fakulteta i sve druge sastavnice sa nekadašnje ex-katedre pričina jednu interakciju između studenta i profesora, to je na kraju kraja i celokupna poloninska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 Mislim da je to najbolji recept za sve to. A svakako u znanstvenome smislu treba se javljati na e, projekte, treba stvarati određene istraživačke timove, jer samo kroz istraživačke timove i kroz e, projekte koje se nude sada u EU i kroz različite oblike i različite suradnje ovaj, možemo zasigurno napraviti velike iskorake i pozicionirati pojedine fakultete, pa i samo sve učilišta, ne samo u Hrvatskoj, nego i na cijelopornom evropskom prostoru kao takvome.